Първата идея е африканска приказка. Казва се как да излекуваш страха. Главният ни герой се казва Бае, веднъж Бае решил да отиде в гората и да отсече дебелия клон за дръжки на своята мутика. Едва отишъл до дървото в гората и на пътя му се явява царя на джунглата, който започнал да реве от страх. Бае започнал да трепери целия, прибледнял, лъва пристъпил към него, бае подскочил и се пъхнал в един много голям, бодлив храс посредата. средата. Близо до него лъва обикалял, обикалял храста, но никак не можел да се доближи. Но лъва останал да дебне човека цяла седмица, но накрая му омръзнало и се отишъл. Бае седял след бъдлите и не е знал как да благодари на съдбата или да я проклина. Защото и сам той не могъл да се измъкне от този храст. а вече му прилушало от глад. Наблизо минавал един ловец и Бае му казал, «Кой идва? Кой си ти? Какво правиш? Аз съм ловец, търсят дивеч. Ба Бае му казал, «Приятелю, моля ти се, изведи ме от тук, а ти как си попаднал?» в тези бодливи храсти. Големия страх ме вкара в тях. Значи големия страх ще те изкара. Как така? Сега ще видиш. Ловецът събрал още малко суха трева и запалил една клечка кибрит. Разраснал си голям пламък и от страх бое забравил за храста и за всичко. И ловецът го посрещнал с весел смях. Те се прегърнали и станали приятели.